а може це так осяювала його ватра. Спустився долі і повернувся обличчям. Ні, я не помилився. Голова його разом із обличчям власне волосся, що витиналося із хламиди, таки світилося. І як тільки він став на землю, учні його встромили палиці у вогонь, а замить підняли над головами смолоскипи походні – які яскраво запалахкотіли. Святий Микита повільним та урочистим кроком рушив до воріт. Тут ми стояли, учні ступили слідом, ми ж низько вклонилися, а тоді уклякнули. «Де ж ваш третій?» – спитав Микита. «Заслаб святий отче», – сказав созонт. «Він невдовзі звільниться» мовив Микита, і перехрестив нас похилених. Рушив на стежку зі своїм освіченим обличчям, за ним по двоє в ряд пішли учні. Перші – Антоній із Теодоритом, потім – Симеон із Евагрієм, а ззаду – Никифор із Георгієм. Ми рушили слідом. У цей час учні заспівали. Полюби нас, Христе, і святий, і чистий. Від життя озлоби нас візьми і к собі. умилосердися. Збід усіх спаси нас, йде свята година. Світ цей прокляли ми мислями своїми. умилосердися. Стали Встали вовки тяжкі, вже розкрили пащі, кіхті до нас тягнуть. І ковтнути прагнуть. Умилосердися. Ми на стежці вузькій, крізь болото груське, світ оцей проклятий ідем тебе пізнати. Умилосердися. Серед них є й піснетворці, шепнув мені Созунт. Я стис йому руку біля ліктя попереджаючи. Мокита йшов вельми повільно, ледь-ледь розхитуючись тілом, ніби в такт мелодії, а чи творячи в такий спосіб якогось танка. Це ж чинили і його учні. Так ми дісталися до жіночого табору, посеред якого палало вогнище. У ломній почварні жінки уладнались у ряди по чотири з витриманою відстанню між кожною. Як тільки побачили процесію на Мартин знак, котра стояла попереду, вдарили ложками об дерев'яні тарілки. Тут був невеликий горбок, можливо, навмисне висипаний. Микита зійшов на нього, звів руку, торохкотіння стихло. Готуйтеся до дороги в небо, сказав Микита голосно. І хай прийме вас отець із сином, і святим духом, тобто свята трійця. Вах, один голос зойкнули жіночі голоси. Ще трохи, і ви не будете посуденими диявола, крикнув хрипко і голосисто Микита. На знак цього можете йти за мною. «Вах!» – зойкнули уломні й почварні жінки. Кинулися до вогнища і почали вихоплювати з нього запалені палиці. А тоді, дибаючи, кульгаючи, перевалюючись, тягнучи ноги чи чебиряючи, двинули до воріт, які тим часом відчинила сестра Марта. Сама вона побігла туди, де стояв Микита з учнями. «Я твоя наречена, святий Микито!» Несамовито заволала вона. «Я твоя наречена!» І впала, трусячись навколішки біля підніжжя горбка. Микита тим часом рушив далі. Симеон та Антоній підвели Марту під руки і виштухнули наперед, щоб йшла просто за Микитою. Процесія цвіла вогнями. Попереду Микита з осяйною головою, за ним випростована із розпущеним волоссям Марта. Тоді із смолоскипами Микитині учні. тому ми із Созонтом, а ззаду – галаслива юрба уломних та почварних жінок, що йшла пританцьовуючи щось кожна своє гукаючи.